Ondarribia Londresetik berrogeita maika kilometrotara dagoen luton, aeroportuarekin lotzeko hegaldi berriaren kontratuak eunda hogeita emairu mila euro kostatu zaio hortzibia erakundeari. Ondarribiko aeroportuaren garapena sustatzeko erakundeak jakitena emanduenez. Negoziazio honi esker, gastu horren euneko irurogoita bosta, gipuzkoko foru aldundiak dirustatuko duen bitartean, gaineroko euneko goita ama bosta, eusko jablaritzak hartuko du bere gain. Airnostrun konpainak emango ditu zerbitzu berizi horiek kudontan, baina ingalaterrara eta majorgara duan egazkina berbera izango da. Ala, ustaiaren hogeita zeitik irailaren lehen abitartean, bostaztez, asteartero eta ostegunero joan etorriko bat egingo dute. Iberiako filialaren egazkina ondarrebira iritsiko da, goizeko bederatziak boskutxetan, zazpiterdietan mallorkatik abiatu ondotik. Eta Londreseko luton aireportura partituko da jarraian bederatziak eta hogeita bostetan. Itzuli egaldia, goizeko amaikak amargutxetan egingo du, eta ordu aldaketa konduan hartuta ondorriko arribira, Arratsaldeko ordubeak laurden gutxitan haiegatuko da eta ordu erdi beranduago Maiorkarako bidea hartuta Palmara hiru iritsuko da. Inguruko Euskal Ar Aireportuetako Londreserako zerbitzuekin lehean sartuko da horrela Hondarrebikoa, Miarritzetik eta Bilbotik Londreseko beste 3 aireportuetara hegaldi zuzenak eskaintzen baidi ditoste: Heathrow, Gatwick, Stansted Aireportuetana miarritzen Ryanair, EasyJet eta British Orways konpainien eskutik eta Bilbon, Buelin eta EasyJet egaldik konpainiak esken